A Pirillak 50 dituko, aur artea da eta u berri on albistegia duzu. berriozar irratiaren albiste eman kizuna. Eskola motivazioari buruz hitzaldia eskaini zuten atzo Berriozarren herrikoa eta ausentzi elkarten eskutik. Carmen Nieto, herrikoa erakundeko hezkuntza arduradunak hitzaldia eskaini zuen atzo eskola arriakasta eta motivazioa sustatzea izenburupean mendialdea bat zentrokoa ausentzi guraso elkarteak antolatu zuen hitzordua. Kaixo Berriozar magazinean gonbidatu izan genuen neto atzo goizean, eta motivazio hori lortzeko bideak zertxo baita azaluz izkigun. Kei una serie de factores que intervienen en el aumento de la motivación. Eh, se sabe que la organización eh, a la hora de estudiar es muy importante. Uh -huh. La organización de los materiales, la organización de las asignaturas que tienes que estudiar. El, el ser una persona organizada, eso contribuye muchísimo a aumentar la motivación. También contribuye a aumentar la motivación el que se valore eh, por encima de los resultados, lo que decíamos antes, por encima de los resultados académicos, que las familias valoremos más el esfuerzo que el resultado. Uh -huh. Sobre todo, evidentemente, si vemos que nuestros hijos se esfuerzan. Claro, si una familia ve que su hijo o hija no se esfuerzan nada, pues difícilmente va a poder valorar ese esfuerzo. Pero si vemos que estudian, si vemos que están trabajando, porque esto es una carrera de fondo, o sea que eh, tú vas estudiando y a lo mejor en algún examen, en algún control, pues puedes fallar. Pero si sí. sigues estudiando, seguramente eh, a la larga esos resultados los vas a ver. Por tanto, eh, favorece la motivación muchísimo el que valoremos ese esfuerzo, que valoremos la dedicación, que valoremos sí. esa organización. Gaurko guraldiarekin batez etorriarren, udako Igeri lekuak kekainaren sortzian irekiko dira. Izena emateko EPEA, maiatzaren batetik kekainaren zazpira bitartean, egonen da zabalik, beraz bihartik aurrera. Goizeko sortziter dietatik gaueko amarte erdietara eman dezakezue izena EPE horretan. Kiroli instalazioak astelenetik iganderan goizeko bedderatzietatik gaueko hamaika terdietara irekita izanen dira eta tabernako askaldegia berriz gaueko bederatzi terdietatik aurrera soilik. Kanpoko igeriletu iger ordutegia beti bezala goizeko hamarrietatik riatsaldeko zorzi terdietara izanen da zabalik eta estalia berriz geri estalia goizeko bederaatzietatik ordubietara goizez eta riatsalddez zazpi terdietatik bederatzi terdietara. Iregi ire Eri leku estalia uztaillaren batetik abuztuaren uh, laura bitartean itxita egonenda. De berri aldizkariaren banaketa aldatuko da, eunda bat zenbakitik aurrera. Ze berri aldizkariaren eungarren zenbakia kalean dago, seguruenik ikus iduzue, zuetako bat, batzuek, urte hauetan guzietan aldizkariak euskarari eta euskarazko kulturari buruzko gai eta pertsona ospetsu asko eta orotariko informazioa hurbildu dizkigu. Eunda bat zenbakitik aurrera ordea, aldizkaria berri osartak zabaltzeko modua aldatu egingo da, aldizkariaren banaketak egungo gizarte ezaugarri ekin bat egitea nahi dutere eta Izan ere, gero eta gehiago dira postontzi elektronikoan jaso dezaketen pertsonak, bestalde, banaketa eta elektronikoak aurrezte ekologiko nabarmena ekarriko du. Beraz, eunda bat garrien zenbakitik aurrera, horrela nahi dutenek, ale elektronikoa jasoko dute ordenagailuan zuzenean honako datu hauek udaleko Euskara zerbitzura bidaltzen badituzte. Euskara abildua berriozar puntu es elbide elektronikora bidaltzen badituzte eta zer bidali behar dute baizen abizenak jaiotza urtea eta posta elektronikoaren elbidea. Paperek alea jaso nahi dutenek honako puntu hauetan izanen dute eskuragai, osasun etxean, kulturgunean, liburutegian, musikaeskolan, kiroldegian eta gizarte zerbitzuen mankomunitatean. Maiatzaren 6 amaituko da 2013garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga ordaintzeko epea. Maiatzaren 6 honetan amaituko da, eh, alaxe da 2013garren urteko ibilgailuen gaineko zergaren borondatezko ordainketa egiteko epe hori. Elbideratuak ez dauden ordainagiriak ordaintzeko ondoko hiru modalitateetan egin dezakezu: La Caixa edo Rural Kutxaren bulegoetan, 012 telefonora deituta, edota ta Berriozarco udalaren egoitza elektronikoan. Elbideratuak dauden ordai Baina giriak berriz, kontuko horrontean zordunduko dira zuzenean maiatzaren seitik aurrera. <tusurren> Berreun lagun baino gehiago hurbildu ziren pilota txapelketa benefikora. Atzo azaldu zuen bezala, iragan larun batean pilota jaialdi benefikoa jokatu zen. Berriozarko kiroldegian, e, minus baliotasunak edo gaitz xikikoak ditu zen eskamutilen mesedetan. Toto Txokoa elkarte sortu berria antolatu zuen, eta bertan berriozarko BKE pilota eskolako pilotari talde zabal batek parte hartu zuten, Ismail Txafe pilotariaren gidaritzapean. Hiru partida jokatu ziren, kimuen mailan eta beste bat, Aurren mailan hala ere, jaialdi honek eskaini zuen ekitaldirik erakargarriena binakako partida profesionala izan zen. Patxi Eugi eta Peio Martínez de Ulate bikotea, Fernando eta Mikel Goiniren aurka aharitu zen. Mare Arrok taldeko kutxi eta pinasek, Berriozarru udaleko olaiagoini eta Raul Maiz azi negotziekin batera emantzituzten sariak eta antolatzaileen arabera jaialdia giro atseginean egintzen eta jendearen bertaratzeari dagokionez ere valorazio positiboa egin zuten. Gaur amaituko da areto futbol txapelketan izena emateko epea Mendialdea klubak eta berrio zarkudala kantolatutako areto futbol txapelketan izena emateko epea Gaur arte dago zabalik gehienez amabost jokalarik egin alizanen dute inskriptzioa Eta talde bakoitzak eunda irurogei euroko kuota ordaindu beharko du Informazio gehiago eskuratzeko mezu elektroniko bat bidalde zakezue Bazkez milazortzirundamar abildua hotmail.com Elbidera bazkez milazortzirundamar abildua hotmail .com ngi Lau biderlau zokatira txapelketa hasi da, igandean hasi zen, hain zuzen ere, eta e, txarrin e, abiatu zen txapelketa erri-zerri e, biliko da datozen aztetan. Hasiko gara, e, patuko itugu e, momentuz, e, lortu dituzten puntuazioak e, maitzak gizonesko e, irureunda ogeikilogoko etan, e, amaiurak... E, E, izan, lortu zituen puntu gehen, 6 puntu, bigarrena geratu zen berriozar, bost punturekin, ba segurua lortu zituen lau puntu, kaskailu eta bita erdia, major bek bezala, eta txantreak askena e, puntu bakarra. Eta kadetean e, kategorian, berriundalaro gehi kiloko kategorian, andramari izan zen lehen bizi bost punturekin, berriozar A bigarren lau punturekin, berriozar B, 2, e, bost punturekin irugarren, laugarren ultzama baina, E, puntutan berdindu da, 2,5 puntu, eta beriain azken e, sailkatua puntu batekin. Eta lehen jardunaldi honekin jarraituz, berre hon da irurogeik iloko emakumezko, emakumezko taldeak, taldeaetan berriozar e, aurretik doa, lau puntuekin, sakana iru puntu, basaburoa imotzi, bi puntu, eta txantrea puntu bagarra. Jaialdearen urrengo hitzorduak maiatzaren amaikan amai urren, maiatzaren emeretzean irunean eta maiatzaren hogeita bostean berriozaren izanen dira. Eta orain e, asteburu honetan izaniko iko saski baloiko emaitzak ekarriko dizkizuegu. Hasiko gara e, Gizonesko juniorrekin Rekin Loyola Balat e, taldearekin arituzen e, San Ignacio es San Ignacio Kiroldegian eta galdu zuen 70-50. E, Gizoneskoen KADT taldeak irabazi egin zion Dinamo Bel Peralta taldeari 77 eta 40. E, emakumezko K kadete, kadeteak ere irabazi zuen berrogei hogeita hogeita amairu oberenaen kontra. Eta e, gizonezkoen e, bueno, aurren kategorian e, ba, bergiozarko taldeak megakaltzado ardoiren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen hogeita lau eta hogeita bat. Eta a, kategoria, a, txikiago batean oraindik baina neskek Eh, San Ferín ikikastoarekin eh, aritu ziren baina emaitzak ez ditugu eskuratu. Eh, emaitza badugu bai gizonezkoen minibasket eh, kategorian eh, ba, bai Ebro Genesiss taldearen kontra jokatu zuten hauek eta berrogeita bost eta hogeita hamabostoi galdu egin zuten. Eta emakumezko eh, minibasket mini taldeak tutera arena asko eren kontra aritu zen, eta irabazi zuen hogeita emezortzi hogeita Premini, nesken taldeak sagrado korazon B taldearen kontra jokatu zuen, eta irabazi egin zuen amazazpi eta berrogeita magost.